Arja tanten och systrarna strul direkt från Almedalen. Idag är jag, Ingrid, Arja tanten och med mig har jag bara en systerstul. Hej, hej, hej! har vi Hamren här, Ingrids dotter faktiskt. Så verkar jag en av systrarna till uh, Arja tanten. Uh, eller, uh, <här> vänta, det är inte så det funkar. <här> ja, jag är i alla fall. Och jag är här då med min mamma. Och jag är definitivt den struliga systern. <här> Eh, innan vi börjar prata så ska vi ha en världspremiär Nämligen Syst Arja Tanten och Systrona Struls egen introlåt Och Hanna som hade gjort den här uh, underbara Jämtlands-taus-låten. Eh, nu och jag är alltså i Almedalen. Och eh, dagens program tänkte vi då skulle handla om vad vi har gjort idag. Idag är det tisdag i Almedalen och vi har varit på lite olika evenemang. Eh, vi började med att gå på FIT-tal på Donnersplats. Eh, som handlade idag om asyl och migration med flera inbjudna gäster har du någon speciellt som du minns från det Nova? Alltså det mesta som jag kommer ihåg var ju trummorna som man träff kom dit till mm. för det var ju faktiskt att jag trodde först att det lät ju som riktiga trummor men det var bara, det var bara hinkar som de slog på rosa hinkar och de var så i en bra takt och det var så jävla viktigt liksom när man kom dit och man hörde trummorna så stod alla där och dansade lite. Och så var det ju så mycket folk där, vilket jag trodde inte att det skulle vara. Så det var ju väldigt roligt att komma dit. Och så kom det fram folk och sa hej till oss. Alla är så trevliga. Förutom då det obehagliga att. Vänta, nu kommer vår mat här. Tack! Tack! Eh, nu fick vi våran mat. Vi har valt en restaurang som inte visar som inte visar fotboll eh, så att vi ska kunna äta i lugn och ro och spela in podd samtidigt. Eh, det jag tyckte var det otäckaste med fistal. Det är ju då att eh, alternativ för Sverige satt, hade sitt eh, stånd, om man ska säga, precis bredvid och talade efter oss. Så att det enda man ville när talet var slut var att ta sig därifrån så fort som möjligt. Eh, dialogpoliserna var ju på plats men de verkar ju mer bry sig om att eh, Alternativ för Sverige mådde bra än att vi kände oss trygga. Och det har ju också då redan inträffat att NMR har fått utrymme att vara hela dagarna vi Söderport, precis där RFSL har sina grejer, så att det är ju någonting vi under veckan ska komma vi ska försöka komma och ta oss dit och stötta Efter vi hade varit på talet så det fick vi dela upp oss så att jag åkte jag gick till kvinna till kvinna för att vara med när, som representant för MeToo-upprop, vi var åtta stycken som kom från olika MeToo-upprop som blev intervjuade utanför kvinna till kvinnas tält och kunde svara på frågor efteråt. Eh, vilket var väldigt bra och det intressanta var ju då att eh, när vi då stod där och pratade och eh, pratade om att det handlar om strukturer och att det är ett patriarkat som, som har skapat de här normerna och strukturerna som gör att kvinnor är utsatta oavsett vad man har för roll, vart man befinner sig i samhället, vilken yrkesgrupp man hör till. Och när vi stod och pratade om det så, så kom den gubben förbi och sa någonting. Äh, det finns inget patriarkat. Men <laughs> ja, det var ju ett tecken om något på att MeToo behövs. Eh, under tiden som jag var där så var Nova vid Migrationsverkets torg. Eller tält. Så då kan du berätta om det. Ja, så då var jag ju där. Och jag, hade kom jag gick ju dit för att mamma egentligen ville gå. Och då tänker jag att jag är hennes lilla klon så jag går ju dit hon inte kan gå. Så då satt jag där ett tag och då pratade de väldigt mycket om hur det var att det var att de kom hem eller någonting. Återvända, återvända det var det de kallade det. När det egentligen är att de förvisade ju då. De slängde ju ut folk. Och så använde de så fina ord verkligen. Och att det var liksom så här, ja ah, men det är ju de liksom så här samtyckte till att åka hem när det egentligen är att, ja, de slog mig inte. Men var du där bara för att sitta och lyssna, Nova? Nej, det var därför att jag, det fanns en sittstrejk som skulle hända där av Ung i, Ung i Sverige. Och då skulle jag ju vara med dem. Och då skulle jag vara där egentligen en, egentligen en halvtimme innan. Men jag kom dit en timme innan. Så då lyssnade jag lite innan. Så jag visste ju liksom vilka var som var där. Och sen så kom det en jättestor grupp. Som jag då joinade och satt med. Och sen så satt vi där med små skyltar. Där det stod liksom så här Är du på väg hem? Sverige är hem. <laughs> och ingen är. Inga avvisningar till Afghanistan. Och massa sådana grejer. Som var väldigt fina. Så satt vi där på golvet. Det fanns bänkar men vi satt på golvet. Vilket var för min rumpa är nu full av halm. Mm -hmm. um, så satt vi där. Och sen så höll vi upp dem där. För att just att visa hur många vi var För att det är ju lättare att se vilka som är med eller inte Om de sitter på golvet Så alla satt då på golvet Och så hade alla, nästan alla den här tröjan som jag har på mig nu Som ni verkligen inte kan se, obviously Men <laughs> det, det är en jättefin tröja där det står Mer mänsklighet, Mer mänsklighet. Så satt vi alla där och liksom höll i Jag vet inte hur länge de pratade inte en timme, okay. tre kvart. Tre kvart ungefär. Uh, så satt vi där i hetta och bara höll upp de här skyltarna. Och efter det eh, slutade så fick vi liksom, så här, fråga frågor. Och då haffade jag en av dem och så, så pratade jag om vad kriterierna var till att man ska bli avvisad. Och hon visste ju inte. Men då ville jag försöka pusha det lite. Liksom, Men vad är det du tycker? Är det inte här någonting som din avdelning skulle kunna jobba för? Just för att göra så att barn ska få stanna och att så många som möjligt ska få stanna. Istället för att vara på förvar, som om man skulle kunna förvara människor. Och då försökte hon förklara lite liksom, här ja ah, men det var förvar egentligen betydda, det var ett gammalt ord, men det, det, det gör ju inget. Det är ju hur det upptas just nu. Och förvar är följer, så här potatisar. <här> <här> Och människor tror eller inte, är inte potatisar. <här> De är människor. Um, så det var ju jag och hon, och sen så var det några andra som satt omkring mig och stöttade mig lite. Det kändes som att jag hade en liksom grupp med mig. Och det var jättehärligt. Så pratade jag och pushade lite med henne. Men, och sen så gick vi ju till MeToo-grejen. Skulle du kunna berätta lite om det, mamma? Ja, för när jag hann ju också att sitta med och protestera och hålla upp en, en lapp. Och, lys och lyssna på de här som pratade om. Vad bra förvar vi har i Sverige. Och då, man blir liksom, det spelar ingen roll hur bra förvaren är. Man gör inte så mot människor som inte har begått brott. Man sätter inte in dem. Det spelar ingen roll att de får ringa hem ifrån förvaret. Det får du göra om du sitter i fängelse också. Så att det var en jättekonstig diskussion de höll. Och, eh, tänk att efteråt så kunde de inte ta några frågor på podiet. Anledning inte det. Kan det bero på att nästan hela publiken Bestod av protestanter <laughs> Jo men efter det så stack vi till eh, Västsvenska arenan Därför där skulle det delas ut Ett sociala medierpris Och det gick till oss i hashtag MeToo Så då var vi där Och eh, applåderade och jublade Och blev tagna kort på Och nu gick vi hit och åt Och nu gör vi kväll så att, tack för att ni lyssnar på den här rapporten från Almedalen. Hej då! Hej då!